Molt bon dia, Martorell i Rodolies. Benvinguts. Són les 12 i 7 minuts del matí, d'un matí plujós, que d'aquells que et fa mandra aixecar-te... Fa xirimirir, eh? eh, només. Oh, sí, oh, fa xirimirir i hi ha moments que s'anima, escolti'm. Sí. La gent condueix torpament, mm -hmm. un arriba amb neguit, eh, al final d'un dia aquest m'hauríeu de posar aquí un llit i marxaré el dia anterior de casa meva eh, i ja, ja em vindré a aquí. A dormir aquí. Sí, quedarem a dormir farem. aquí amb un fogonet de Campingà. Ah, això de i ens farem unes sols xixetes o una truiteta? Una truiteta millor. Perquè jo, bueno, jo quan anava a escalar, fa molts anys d'això, jo... Bueno... Es feia la salxitxa? No. Ah. Eh, anava amb un noi que era espeòleg, mm. un un noi que era espeòleg, però volia fer escalada. Ja. Això són coses raríssimes. Sí, un sí, tio descansa sí. de baixar cap a dintre i de sobte vol pujar. Vol pujar, clar. Llavors, a l'hora de dinar, deia, faré un nou ferrat. Tenia el Campingas, ja. diu, soc especialista, picava i I diu, bueno, farem una truita, xaca, xa, xaca, xa, xaca. <laughs> Això li vaig veure fer com unes 50 o 60 vegades i vaig sortir a la conclusió que aquest senyor no sabia fotre un nou Ferrat. Yeah. Ara, una truita, sí. Era especialista. Una truita, sí. sí. El problema que tenies que li les cloques dintre la el tot. Amb la paella i amb l'oli i tot va. Tot, tot va cap a dins. Clar, considerant que jo menjava salsiches de Frankfurt crues dintre del pa amb barberejos, amb escupinyes, mm -hmm. eh? Sí, escolta, allò passava de tot. Sí, sí, sí. Sí. Eren altres èpoques i Eren estaven altres més èpoques. enfortits. És més, anàvem a un lloc... Avui estic tonto, eh? Anàvem un lloc que era sot de bac, que eh? sí. hi havia una cascada, uh -huh. i quan acabàvem d'escalar, baixàvem allà a un llac, un llac petitó, ens banyàvem, agafàvem l'aigua de la cascada, fins que un dia vam descobrir que hi havia uns guarros que a dalt pixaven, i llavors baixava tot d'això i va dir... Jo notava, dius, aquesta aigua és calenta, tu. És calenta. Pensava, els gaises aquells Mira de Canàries... Quina, quina cascada més, més, més sí. bona que, sí. que fins i tot escalfa l'aigua sí. perquè... S'ha sí. fixat que estem parlant de coses de guarrades i el pobre Jordi està jalant. Ai, sí, perdona, Jordi, eh? No ens havíem adonat. En bon profit, eh? Bon profit. bon profit. En fi, doncs els hi deia, això és en companyia amb mm -hmm. aquest dilluns plujós que la gent condueix torpament i arribes ja amb aquest neguit i amb mala gaita de bon matí, bueno, quasi quasi al migdia ja són les 12 i 9 minuts i a partir d'aquest moment i fins a dos quarts de dues estarem aquí Fels i companyia amb un equip de gent que estarà treballant. Esperem que avui estiguin tots perquè... Tot l'equip complet. Vinga, va. Sí, vinga. Sempre hi ha aquests fallos d'última hora que, com deia el, el nostre amic Calvo, senyor Inigo, mm. són coses del director. Exacte. Mm. Ah. Ara nos cae un foco, ahora se nos electrocuta el cámara. Son cosas del directo. Bueno, a nosaltres no ens passa tant, eh? No. tant, tant no, eh? no, perquè ara amb els, els ordinadors sembla que van a tots vols. Eh? Sí, clar. O sigui, que a menys que no posi els tortits a l'antolla, el Jordi, cosa que no farà, <laughs> perquè es posa una sensada <laughs> no crec que se les electrocuti. Bueno, el Què va? Pot passar que surti la pantalla virus, Troyano sí. i se li desmunti tu? No, poden passar Això... moltes coses, però no ens passarà res, home. No val, um, passarà és res. És que m'he aixecat no, no, tonto. Tia, avui sí? estem una mica neguitós, eh? Sí, estic neguitós perquè... Uh, a veure, com li explicaré jo? Ahí vaig estar en un lloc i ja sé que jo sóc com a de pixera fàcil. Mm. Doncs bé, cada cop estic més fins als nassos dels automatismes. Sí? sí un lloc que tenen posa la, a la massota i escup el sabó. O sigui, té com una seula fotològica i fàcil. Jo això no ho sabia, anar buscar la palanqueta i el feixis... Ah, això pot ser un bon joc. Aviam, si, si toca o no et toca, poses la mà i... i la clar, si vostè busca la palanqueta per allà sota, clar. Clar, com que va movent, allò anava escupint. I, I em va fer bra, una bola que semblava una bola de tenis de, de sabó. L'aixeta també és d'aquelles automàtiques, que has d'anar passant així pel davant. I com que jo no tinc presència, es... anava el movent i allò, I no sortia aigua. Res. Ostres. A l' al costat sí Al no vaig aconseguir que quan se'n man alti al costat, puguer-me Jo sí que és estom a l obert, la gent jo també a la costat <ríe> no sé que sigui un fantasma i no exacte right, right, right. i vaig aconseguir d'això yeah. després clar què passa que quan acabes vas automàtic mm -hmm. i passa com el d'aquí que és un aire fred ja yeah, clar que no seca res. Home, però s'ha de tenir paciència. I acabes fred... aixugant-te amb el paper de vàter i la culera del taxar, que és una cosa, una més cosa habitual. Més pràctica. Sí, més, més pràctica. pràctica. En fi, doncs per això venia així una mica rebotat. Dius, senyores mm. i senyors, algun va comentar una vegada, diu, és que es conec a la residència que la dintre de dintre preixes tu bé en quartos d'electricitat. Ah, clar. Dius, les coses fan o no fan? O, fan, o, bé, o no posa, fan bé o no es fan O no posa. Ah, a mitges no. Si no, diu, vostè mateix, agafi, portis una tovalloleta de casa i s'aixugarà les mans amb la seva tovallola. Jo em porto una tovallola. Exacte. Ah, hi, ha, hi ha restaurants que vostè, quan entra, diu no acceptem targetes de crèdit. Vostè mm -hmm. ja sap o paga trinco-trinco o no, no, no menja. Doncs aquí no tenim... Aixugamans, portis la tovallola de casa. Clar. I jo me'n la meva tovallola i, ja, I està. ja està. Que ve algú que diu, ai, no porto tovallola. Ah, te la llego. <ríe> Encara farem negoci. Veu, que farem veu, negoci. Com, veu com? Ai, com es nota que és així, català vostè. Així, així va començar en Rockefeller. Sí. I miri on te va arribar, que té una plaça, al Rockefeller Center. Exacte. Mm. Què s'esperava? Doncs bé, l'equip de gent que estarà aquí treballant, seran, com sempre, els nostres col·laboradors, el senyor Sergio Fidalgo, que ens explica les seves aventuretes aquestes, que li passen per arreu d'aquests mons de Déu, que avui ha d'anar al metge a l'home, dius, segur que li, li ha agafat un altre de fabà. Ara parlarem amb ell, aviam ja, què parla, ens Ja parlarem amb ell, a veure de què és, perquè jo tampoc no li preguntaria gaire això del metge, perquè ja què serà. Bueno. Igual és una cosa fotuda, se'ns posa a plorar per antena i tampoc... No, no se suposa això. que això ja és un programa d'humor. Sí. I es <laughs> falta un tio aquí plorant. Ui, t'ho he desahuciat! Sí. Malament. Després tindrem, suposem, el senyor Cap, que ens parlarà d'aquests eh, dibuixants del segle XX i del segle XIX i d'aquestes revistes d'humor i tot això. Uh -huh. Tindrem el senyor que ens fa la crítica d'en companyia, des d'en companyia, el senyor Monegal, el nostre gran ritiu de la comunicació. Li uh -huh. va agradar això del teu tio. Sí, farem una presentació amb el ritiu de la comunicació. Molt bé. Eh? Eh, ho diu ell, eh? No, no, jo? ja, ja, ja. Ell ho, ho i ho tenim gravat, que va dir sí. el rutier de la comunicació. Sí, senyor, sí. Si és un rutier, és un rutier, escolti. El no ho va sapigués, explica'ns què volia dir, rutier. A Però a bé, això són altres coses. Foc... Ho devia sentir. Va, la alegria a la oberta. <sindicït> doncs bé, després parlarem amb, amb l'autora d'un llibre que és Mujeres, Salut i Poder, que és la doctora Carme vall que ens farà cinc cèntims d'unes qüestions que parla ell en el llibre, que eh, diu que les malalties de específiques de la dona, estan com deixades de la mà de Déu. O sigui que els laboratoris o els investigadors no treballen no treballen prou per solucionar aquestes petites coses. Mm -hmm. Parlarem amb la doctora Vallllobet. I tot això sortirà a l'aire, gràcies als dits meravellosos, del rocker que tenim aquí al darrere de la piscina. Eh? El rocker aquest, sí, sí. la piscina o la, la peixera. A la peixera. La gent ha pensat que aquest tio banya. Vull dir que es banya. Sí, no, sí, M'estic posant no, si en un jardí. S'estan liant, s'estan publicant. Tornem a començar. Doncs tot això sortirà l'aire gràcies als dics meravellosos del rocker, dels botons de la taula, el senyor Jordi Acosta. Molt. Bé. Ara, bé, no? Ara li ha quedat mig bé. Sí. És que hi com fos, peixera amb piscina, tio. Ai... Estic gran, estic gran. No fos, de, de, de, de peixeres, que ja l'hi Bé, un altre senyor que també s'està fent gran és el senyor que ho presenta això, i ho coordina, que és el senyor Ricard Soler. No, jo ja sóc de gran. Benvinguts al programa en companyia. <laughs> Des del Centre de... Cultural de Martorell, eh, amb aquests estudis meravellosos... Centre Neuràgic de la cultura d'aquest poble. Sí, senyor. On veiem... Conya, que m'ha quedat de bé, ara, això. On veiem el peatge de... meravellós de Martorell... Aquí, aquí que ho que està començant a Que li dóna eh? molt de nom al poble. Eh... Uh, Tirarem endavant el programa en companyia, que com sempre serà diferent, però estarà presentat i dirigit, com sempre, per Lluís Requesens, l'àmbit. Molt bon dia, i anem amb una música que jo penso que el senyor eh, Zapatero eh, s'hauria d'escoltar aquest president de la Comunitat Europea. Uh -huh. És el senyor Juan Luis Guerra, El costo de la vida. ¿Sabes comer? Una libra You understand? es si que la corrupció juega ajedrez. a xedres a l'ària li importa què pensa vostè no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 No, senyors i senyors, són les 12 i 19. Esperis, que a part això que no veig la llum vermella, mm. jo estava ai, jo criticant ai, aquí amb algú ai. i després surt això per antena. I, en fi, una vegada em van dir un senyor que fe, fa humor fa humor per mm. televisions i, i tal, i em va dir, diu, ah, el teu problema és que quan fas un acudit gràfic això queda a l'hemeroteca i queda escrit i no podràs negar-ho jo vaig dir, i el teu problema que molts problemes es graven i queda gravat. Clar. I com no ho avorris... I aquí, aquí li vaig tot. posar el sol al cap. Pobre. Perquè no m'agrada que m'amenacin així. No, no m'agrada. No T'estàs no... posant xulo, Guillem? Quan, quan fas, quan fas una, una cosa la fas perquè estàs convençut de fer-ne, no? Clar. Per això deia que avui veu el vermell. Tirar-se enrere de les coses que un ha fet és de nena. És de nena, és de, clar. Sí, sí, és, de, sí. és, de, és el que fa el senyor Monegal. El gran rutllà de la comunicació. I després quan li dius, ai, ai, no hi sento, no hi sento, no hi sento. Mare de Déu, senyor. En fi, bé, senyors, senyors, hi ha gent que està passant la crisi, jo ho entenc perfectament, i que la crisi desperta el que els hi diria jo, l'engin del personal. Mm -hmm. Sí. Hi ha gent que és pijo. Ah, sí? I diu, jo vull una raven I quin lligam té el pisisme sí, amb, amb la crisi? Sí, jo vull una raven Sí. Ah, la Ray-Ban pasta, sí pasta. Llavors diu, doncs pues què faig? Me'n vaig a un tatuador que és amic meu uh -huh. i diu, tatua'm una ray a la cara. Però clar, vull dir, si li tatua'm una ray no se les podrà treure mai. No, però sempre va en ray -Ban. Diu, tu has de ser la Borgon Ray-Ban... I si passen de moda? I si deixen de ser pijes? Doncs pues, llavors se les borra, o, o, o, o se, les no pot, tan... se les pot omplir una mica d'alguna cosa, jo què sé. No que és tan sé. fàcil, eh, borrar una, un tatuatge? Ja, posa't Ray-Ban. Sí, aquí li posa si costat Ray-Ban. posa aquí Ray-Ban, diu, tu vas en Ray-Ban, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. sí. Saps més greu? És que com el dia que aquest home sigui curt de vista tinc la vista cansada, s'haurà de posar les ulleres sobre les ulleres. Són les ulleres sí. Home, l'avantatge que té és que no li farà bulto. Perquè, clar, vostè ah, si posa... A les ulleres. Clar, aquesta no, ray clar, no. no li farà cap bulto i podrà posar unes altres normals. Trist, que no podrà fer com el mestre Cuní, De... que el mestre Cuní surt, no com jo, que sóc un cutre que sempre porto les mateixes ulleres. Mm -hmm. eh? Si el mestre Cuní, depèn la corbata, porta una, una muntura d'un color o d'una És altre. que el senyor Cuní és el senyor surt Cuní. Surt per la televisió diu, avui què portem? Ah, la corbata aquesta. avui les, la muntura groga. Clar. Ai, avui la muntura vermelleta. Mm -hmm. Ui, avui vaig estremat una montura blava d'aquelles elèctricas. Sí, sí. Jo no, jo porto sempre les mateixes, tampoc no em veuen vostès. Bueno, o sí, més sí. a saber, més a saber. Però Clar. tan lluny que no saben si les ulleres que porto són de marca o són tatuades com aquest desgraciat de la Rai. <ríe> no, fi, no, són això, tatuades, no són tatuades. Això perquè vegi vostè el que fa la, la, la, la, gana. Sí. Bueno, eh? la gana. La gana és de donar el numeret, perquè exacte. ja m'explicarà. Saps que ja tenim un aeroport català? Sí. Estem no sé. més contents? Sí. Ja. ja tenim un jo, aeroport... Jo li vaig a fer una professors. pregunta. Vostè que ha seguit la notícia està sobre la notícia. Sí. El vol inaugural va ser Barcelona-Lleida. Mm. Això que ha sigut? Només una... Perquè el senyor Montilla no es cansi amb, amb el aviam. cotxe a un seu lloc i agafar l'avió? Això quan arribes a Lleida... Baix... O, o tindrà continuïtat, o vers no. una Lleida. Això baixes de, de, de l'escalinat, alguna vegada s'ha aterrat a l'avió, que a més a més va fer diverses passades perquè eh. veiessin que estava sí. l'avió del Montilla per allà donant voltes. Sí. Diu, a veure, el xulo és del pilota andorrà no, home, no. n'estigui una mica, que encara... Que no era xuleria, que era un protocol que vam fer perquè uh -huh. la gent se n'adonés, perquè... vostè, si firma un aterratge normal, diu, puah, però mira, aterrat, i ja està, però una passada a ras de ra ra terra, sí, sí. torna a pujar, torna a massar, sí, sí. el controlador hauria d'anar de boli, bueno, no crec que tingués molta feina. Cobra molta pel, els controladors, eh? Sí, ja, sí, ja, ja, ja, ja ho, ja ho diu el Blanco, el Blanco sí, sí, ja. Té un rebot amb els controladors. Vostè, jo, jo, vostè sap que jo tinc un amic que el seu fill és controlador. Sí, jo, jo ho he explicat a d'un. Sí, sí, sí. A veure, no, jo li vaig dir a la seva mare, dic, home... Dic que se'ls està posant magre, això, eh? Mm. I tal. I diu sí, diu... I és que el nen s'ha comprat un pis i paga molt d hipoteca I penses... Jo què no, vols clar. que t'hi digui, clar. Sí. Tirem de veta, tirem no, de veta. Ara les vaques magres comencen a tirar-te. No i pateixi ha Havia pensat por, eh? de trucar-lo, però és que... Ara no és bon moment, estan una mica rebotaos. Que, segons tinc entès, no donen entrevistes a ningú i només no, els dirigeixen. No, no, dirigeixen... en sèrio. Ara no va de broma. No, eh? no, si li dic en sèrio, i es ah. dirigeixen a la, pla... a la pàgina blog que ells tenen uh -huh. i allà tenen... Ensenyar... fan les notícies que volen. Em va ensenyar i això no sé si... si... Bueno, igual en una entrevista t'ho explica. porto un carnet uh -huh. que, cas que li passés una desgràcia allò que està controlant, i paràvem. 25 avions que de sobte es fan una bola, una massija en l'aire i paràvem, no? Uh -huh. Llavors, ell... Enseguida, clar, enseguida ve de la premsa. Ell té una targeta, que hi ha un telèfon, truca en ells d'un telèfon, i a partir d'aquest moment s'encarreguen de tot. O sigui, bé, és com una premsa, com una agència sí, de premsa, sí, sí. i ell no pot fer declaracions a ningú. I llavors ja és el cap de premsa... El cap de premsa és el que ha donat la, la cara. Bé, bueno, el deia. Sí. A, arriba sí. Al, sí. a l'avió del senyor Montilla, a l'alguaire, ah, fa quatre voltes, a terra, i per què serveix tot això? Perquè quan baixen per l'escalinat els hi facin la foto i que es publica amb, amb totes mitjans amb de comunicació. Encara, encara d'espantat, deu fer la foto. No, ben... mano, tot somrient, aquí és de... A veure, el senyor Jordi Pujol va anar amb el Dragon Khan. Bueno, I aquest va amb l'avion. Amb, amb l'avion aquest. Que I, I no van fer una allò que diuen la barrena, allò que puja dalt i comença... No, tantes virgueries, no. Vam passar tres o quatre cops pues seria i seria maco. Ja el sí. senyor Montilla que diu, riu, diu, no, és que està cagat i se li quedava <laughs> que enganxar el, el, el carot amb el bigot i cap amunt. Sí, eh? sí. Ah, en fi, l'altre el, el deixó el Nadal més calvo. El, el Nadal, Més sí. calvo, perquè va anar a tothom. Van a tots, per això li dic... Bueno, em, em sembla que l'altre el, el, el, el deixó el, el, el, el Baltasar no hi va anar. El Baltasar té uns problemes. Avui ho heu reconegut amb el Congrés dels Diputats. Que la van pifiar. Però no, amb dels Diputats, no, amb no, Parlament de Catalunya. Mm. Es van equivocar. Però És que els agents rurals... <sus> es van equivocar. Que són humans. Bueno, i, i, I això no es pot dir des d'un principi? Que ell no va enredar ningú. Home. Que l'informe dels Mossos, ell... No el va veure fins que no es va entrar pel diari. Dius, mm. cony, a plega. Clar. que l'altre conselleria és, és company teu. Però, però... Dicò, no, no. Si no t'informa, ja no, el teu company no de partit, malament rai... No veu que no... Aquí no plega ningú. Jo no. recordo lo de las, los hilitos, el xapajote, sí. i va plagar algú. No, jo, doncs... jo recordo un cara remuntant-me molt més amb els anys que van dir, això de la colza és un bitxito que, cae que se cae una mesa al i se mata. sí. I dius, tu vas per metge, l'Hospital Central, eh, xaval? Vilges. <ríe> sí, sí, quin, quin, quin gran ministre de Sanitat. Sí, senyor, quins sí. grans ministres de Sanitat que teníem, senyors Què farem? i senyors. Què farem? En fin en total, que el Baltasar no, no hi ha anat. I ara ah. ja he reconèut això. I la gent del poble mm -hmm. estan molt enfadats. Sí. Perquè diu, quan van venir els agents rurals, els van dir, el llam aquest fa 3 dies que va caure aquí. King. I els... No, no, no, no. vale. Quan va venir tot el foc, van dir, us ajudem. I van dir, no necessitem ajuda. Bueno. Diu... Perquè encara prendria-ho mal. dir no, no, si no es tracta d'agafar la manguera. I es tracta de dius on estan les fonts i on estan els camins per passar claro. I no van voler. I diu, pues, doncs anem cap a casa. És que no... Qui assumeix tot això? No es pot ser tan, de, tan xulo. Ah, qui assumeix tan tan tot això? Qui assumeix ara tot això? Doncs algú. Algú ha d'assumir. No oh, es pot sí. Sí, Al, ara es trobarà un, un, un, un conserge que diu Jo solo llevava els papers bueno, pues Serà el, el, el que pringarà tocat. Serà el que pringarà Per portar-los malament Doncs, la meva pregunta, tornant a l'avió, és Torni. Aquest vol és Barcelona-Lleida mm. Tindrà continuïtat o ha sigut una xuleria que han fet? Ah, no sé, ara per què servirà aquest, a, a aquest aeroport? Per anar... home, home, farà vols sí. Fa uns vols a Mallorca i fa uns altres vols, però no on sé on més. Però de Barcelona... Que, clar, no... anar de Lleida a Barcelona per anar a Mallorca. Exacte. No aniràs de Barcelona a Lleida per anar a Mallorca? És que... No, però pot haver-hi un vol que sigui Barcelona a Lleida, o no? Sí, però, però, és que que estic però és el que li preguntant. Això tindrà continuïtat o ha sigut una sola vegada? No sé, jo no, no estic en allà dirigint... No m'ha la... no, no seguit la notícia. No, no, no, no Soler, no m'ha seguit la notícia. Ah, vostè no... Jo no sé per què l'utilitzaran. De moment sé que és l'únic aeroport català. Ja. Gestió catalana i pagat per catalans. Ja, però per vostè hauria d'haver seguit la notícia, sàpiguer. Dius, a veure, Pepe... Què volia, que anés corrents darrere l'avió aquest del o, Montilla? Honorable PP. A veure, qüestions que interessen la gent. Hmm. Comencem per aquí. Això que eh, Hi haurà un vol regular un cop a la setmana, un cop cada dos dies, Barcelona-Lleida, com hi ha una AVE? Podria ser. I al eh? Pepe li havies contestat sí o no, o al Nadal. Perquè, aviam, aquest aeroport per què servirà? Per anar-lo a esquiar? Home, sembla que està molt a prop d'Andorra, no? D'Andorra, suposo, però servirà per això. Doncs pues si serveix per això, escolti, anant ve... amb, amb els esquís... Sà... Han d'anar ha de, ha vols des de Barcelona, encara que... Vull dir, bueno, sí. no, per això, una pregunta, que ja, sí. ja, ja anem malament. Clar. Pregunta 2. Com va tornar el molt honorable? Amb cotxo o va fer un altre vol llei de Barcelona? Jo què sé. Veu com no cobrim les jo notícies, no? Jo què sé. Com, no. Va, és, és com un, va tornar? És, és, és un programa que no... Amb va... l'avió, tornaria <laughs> un altre cop, perquè ja que el tenien allà aparcat... Clar. També és veritat. Home. Doncs pues jo un gasto de benzina molt gros, eh? I què? I què? Que no ho val la foto una aquesta fent-se el xulo ja tinc aeroport? Una altra pregunta. Ja aeropuerto? Ui, sí, sí, però una altra pregunta. Com és que ens han ningüeneado a nosaltres, que I... no ens han convidat a aquest vol inaugural, que vés a amb nosaltres? Imagini's aquí amb el Jordi, tots tres, mm. lligadets allà al darrere. Va ser conductor de primera acelera. Eh? Per fer de claca. Home, però hauria ja, sigut maco, una no? Altra una altra pregunta. Els hi van donar algun carmelet amb aquest trajecte o els hi van donar un, un bon àpat? No, que, sí, clar. Un bon àpat i després fer les virgueries aquelles, no, eh, perquè allò no, ho, ho, ho, ho descanvien tot. El, el, el pilot, no, home, no. És que no van fer virgueries, només van fer passa, passos rassants per damunt de la pista perquè veiessin que l'avió no estava allà. El que diu, no. que aterrissa, que aterrissa, i el allà enfocat, i diu, ai, no. Diu, ai, que torna, ja. que torna, ai, no. I quan la càmera plega, diu, ara sí. Ara sí. Quedant sin imàgenes. No, la càmera Se estava vas? preparat perquè havia de fer la foto de l'escala, que és el que, el que impacta. O sigui, quan baixava l'abagarna, no? que va ser aquí, aquelles quan fotos... Quan baixa així. tothom. Si marques... El papa, quan arriba en un avió, la imatge és sortida per la porta de l'avió i baixa les escales. Ui, parlant del papa! I llavors sa genolla hi dona un petó terra. Vol dir que no queia. Eh? Vol dir que el papa que no queia, no sabia que posar les mans, no i per això pensaven que, que feien ser, petons. Han han, per això és el que volia avui... deixat anar avui, al... després de 30 la anys la de presó, Can, aquest... que diu que el primer que vol fer és anar al Vaticà, o sigui que es prepara i un benedicte, per resar la tumba del Joan Pau I. I... Ai, Joan Pau segon perdó. M'ha dit que vol canviar el... Què, vol, que, que... Què he llegit que volia canviar? El, el... Algú de l'església? Dius, ostres, ostres, oh, ostres... Ja o... Bé, senyors, senyors, nosaltres el que no volem és canviar les normes d'aquest programa i sabem vostès que quan arribem a dos quarts d'una uh -huh. és moment de donar-los aquests consells publicitaris. La musiqueta i tornem.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 fins que sé que me espera algo mejor alguien que sepa darme amor de ser tan dulce la salía sé que salga el sol yo que pensé nunca me iría de ti que es amor, del bueno de todo.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 que passa mig t'quadro, no sé, bueno, Bé, coses d'un mitdia sí, sí. ja la ja tarda, a es... la nit o Ja se sap Bé. que els rutier de la comunicació ja ho tenen això. Ja ho tenen, això. Ja ho tenen això. És és una cosa que quan tu ets un rutier de la comunicació, mm -hmm. ja tens aquestes Però, coses. No, no. Has de tenir lloro mm -hmm. i, i aquestes i, eh, i aquestes I coses, i, i aquestes empainades. Bé, senyors, senyors els ibaig vaig explicar, mm, vostè ha estat fa poc amb una fira. Sí, senyor. Bueno, doncs ara li vaig explicar una cosa, vostè sap que les fires Sí la, la, A les fires aquestes és el que fan és ensenyar productes. Exacte. I d això. exacte. Doncs bé, es va celebrar un, una fira, uh -huh. eh, que és la fira del CES, que és la, una fira que s'ha fet a Anglaterra, eh, amb la que parlen de... Bueno, parlen... Exposen qüestions d'electrònica, mòbils, etc sí. etc I hi havia, un, hi havia una empresa... D'alta tecnologia. Exacte, eh? Hi havia una empresa que diu, nosaltres hem fet un telèfon irrompible. Uh -huh. És més, si vostè el trenca, li donem una altra. Caramba. Si I agafa ja el reporter de la BBC, telèfon en mà, mm. comença a picar sobre la taula i el segon cop es va trencar. <ríe> I diu, és que aquest ens ha sortit defectuós. Li dono una altra. Sí, li dono una altra. Bé, a, amb el segon ja no li van deixar provar, no? No, però a veure, si tu estàs fent un reportatge donant les excel·lències d'un telèfon que mai a la vida es trenca i el segon cop que fa el reporter es trenca... Bueno, és, és, era un prototip. Ves producte. que no fos del mateix Bilbao, el reporter? Ves a, a, a, a, a saber. Bé, senyors i senyors, els vaig a fer una sèrie de preguntes a vostès, i no falta que me les responguin. Eh? Mm, per exemple, vostès saben que eh, hi ha un tipus d'enfermatats de malalties que són específiques de, la, de les dones i que mmm, moltes vegades no estan tractades pel que és les, els investigadors o els, els laboratoris mèdics amb la suficient atenció a uh -huh. aquestes malalties, mm? vostè no sap que hi ha una sèrie de coses que fins ara, mmm, no sé si és per qüestions, eh, diríem, mas masculistes, fins ara s'han dit... Ai, que tinc la menstruació, tinc mal de cap... Això, això ets, és de ets, ets una bleda? eh? Ja. Que yeah. Això es diu molt. Tu ets una bleda. Mm. Doncs bé, doncs totes aquestes coses eh, han fet que reflexionés, han fet reflexionar millor a una persona. La doctora Carme Vallllobet, que ha escrit un llibre que es diu Mujeres, Salut i Poder, i jo els he fet aquí una de les preguntes que surten en aquell llibre i que, evidentment, tenen la seva resposta. Aquell llibre serveix una mica per cridar l'atenció envers a la deixades que han tingut una comunitat científica envers tots aquests problemes. Per volem parlar ara amb la doctora Valjovet, perquè ens expliqui una mica, ens il·lustri una mica més, perquè la nostra ignorància s'opina amb aquestes Exacte. coses i amb altres, no? Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. M'hi ha bon explicat dia. fatal, oi? No, no, no. Mm -hmm. Ha explicat no. bé. No, no. Jo també vaig començar a fer preguntes fa 20, 22 anys, però me les vaig començar a fer perquè a mi la facultat de Medicina, com he vist, que continuem mm. encara, a no la nostra, sinó tot arreu, eh, em explicava que les malalties no tenien sexe, saps que mm. era igual que fos home o dona mm. el que les passava. Després, poc a poc, a la pràctica professional i anar escoltant molts casos i moltes preguntes, ja vaig veure que d'entrada hi havia símptomes bastant diferents entre homes i dones i que potser a les facultats, com que ha nascut la ciència mèdica de les patologies masculines, perquè són mm. les que estan en els hospitals mm. fonamentalment, les patologies cròniques, que són les de predomini femení, eren les menys estudiades i les que menys resposta hi teníem, per exemple, amb el cansament i amb el dolor, eh, que són sí, sí. els dos símptomes que presenten predominantment dones, i també hi ha homes eh, que tenen dolor i que tenen cansament. Però aquí hi havia com unes patologies especiales molt específiques que serien les derivades, com has dit ara, de la menstruació, sí, sí. que evidentment només té el sexe femení. Sí, sí, davant de tot això, em vaig començar a interrogar, podria passar que no ens ho haguessin explicat, que hi havia diferències, i això va començar va ser el llibre primer que vaig fer, que era Homes i dones, salut i diferències. Mm -hmm. Després vaig veure que eren bastant invisibles aquestes diferències i ara en aquest llibre he intentat pensar a veure per què, tot i que sabem que hi són, tot i que sabem que hi ha uns buits de la invisibilitat, mm -hmm. eh, no acabem de fer això, sinó que aleshores diem que el que li passa a la dona no és gaire important, per tant, que les cataloguem com inferiors, i aleshores, de, de passada, sí que les volem controlar. Com? Doncs pues mira, donant-li moltes medicacions, sobretot atribuint tot el que li passi a problemes mentals, però amb psicofàrmacs, perquè problemes mentals en podem tenir tots, som sí, aquí sí, dones, sí, eh? sí, sí. només falta o sigui, escoltar segons quines tertúlies sí, pots hi pots tenir -hi problemes Vostè, doctora, seria de, de que quasi tots hem de passar pel psicòleg, no? Bueno, o ens l'hem d'autoformar psicològicament. A veure, el ser humà és una unitat de cos i ment, però evidentment la ment és el que està en relació amb altres ments i per tant a vegades tots hauríem de fer reflexions. No, totes les coses serveix, que serveixi per reflexionar és en el fons el que et fa fer un psicòleg. Eh? I, però sí, estic d'acord en que qui més qui menys, eh, hem tingut, eh, sobretot si hem, tenim que treballar amb pacients, hem sí. hagut de treballar nos també psicològicament. Però una cosa és passar pel psicòleg i l'altra vegada pen... l'altra cosa és prendre pastilles uh -huh. per tractar te una depressió o una ansietat. Uh -huh. Perquè aquí el que hem acabat fent és que, bueno, esclar, hi ha un boom de la indústria farmacèutica... Mm. Masses passa. medicaments, potser? Home, i tant. Mm -hmm. Jo crec que sí. Eh? Crec, que, crec que estem medicalitzant. I, mm -hmm. sobretot, medicalitzem el sexe femení. Tu pensa que aquí a Catalunya mateix, eh? per saber unes dades, tenim, eh, potser dels psicofàrmacs que estem venent en les nostres farmàcies, mm -hmm. el 85% es destina a sexe femení. Tu creus mm -hmm. que hi ha per cada perquè oh. hi ha oh. vuit dones que necessiten ser tractades... Eh... Oh. El que, passa, el que passa, doctora, que ara mi això sorprèn, perquè fins a mitjans del segle XX sí que la facultat de Medicina era primordialment eh, el gènere masculí el que hi entrava, mm. però ara darrerament em sembla que hi ha més dones metges que no pas homes. En aquest moment històric ja sí, a Catalunya... Sí. I, I llavors exemple, que passi això, que estigui tan poc estudiat aquestes malalties, no, o que estiguin... Cada... Els que fan, per exemple, et sorprendrà però catedràtiques de ginecologia no n'hi ha cap a Espanya, catedràtiques mm. de pediatria tampoc, i en canvi mm. hi ha moltes ginecòlogues i molts sí. Sí, sí. Eh? I, i per tant deu, això. hi ha una, un problema de poder perquè per no, pujar no. A, les, a les càtedres tu necessites escalar uns determinats eh, fi, i, te, i tens que tenir padrins i valedors Clar. i tot això més o menys forma part dels sostres de vidre que hi ha en altres professions no? uh -huh. eh? o sigui, augmentes el nombre Sí que jo crec que arribarà un moment en què el nombre canviarà també la qualitat ja hi comencen a haver-hi catedràtiques de salut pública per exemple mm -hmm. però precisament amb alguns terrenys no n'hi han encara i perquè hi ha moltes dificultats hi ha la dificultat també que s'ha estudiat aquí arreu també em parlo de la conciliació de la vida personal eh? sí, sí, sí. Eh, de l'edat en què tinries que està pujant per ser catedràtica pues és l'edat que tens els sí. fills. No, hi, ha no... hi ha gent que renuncia a la, a la maternitat per poder fer carrera diríem sí. Passional. I també hi ha gent que renuncia a la carrera per poder tenir la maternitat. Sí, clar, sí, sí, sí. Clar. Eh? I això genera una, una separació. I després t'he de dir que inclús masculinament, parlant que només hi haguessin homes, per exemple, no sé, que només n'hi haguessin a la facultat, molts homes també se n'han donat compte d'aquestes diferències. Eh? Van ser, ser dos cardiòlegs americans, per exemple, que se'n van donar compte que en el seu servei només havien tractat uh, a les dones, diferent uh -huh. que els homes, els havien enviat a casa quan tenien dos coronàries tapades, i això se'n van donar compte dos homes, i van dir què, què hem fet perquè a casa seva les, les dones amb coronàries tapades van que va fer l'infart o es van morir d'infart. Això va ser una petita revolució que va ser, es va fer l'any 1990, que va donar lloc a canviar el paradigma, les malties cardiovasculars també són femenines mm -hmm. i a més amb, de maneres diferents amb una manera diferent de presentar-se als símptomes de l'infart d'una manera diferent d'evolucionar el mateix infart, les angines de pit tot això ha plantejat una ciència que si vol ser ciència, que és aproximar-se sí. només possible a la veritat, no pot dir que això no passa perquè és de dones i aquestes no tenen Però, quasi res allà ens hem de canviar dit, els protocols són doctora? unes bledes, ja. que trobo, acabes de dir-ho Sí sí. Sí, sí, sí, sí, sí, que es diu, sí. I a vegades tinc, hi ha un capítol al final que dic d'estar malalta a ser malalta. Mm -hmm. La dona pot acabar-se convertint en víctima sense voler perquè arribi a creure's que ho és, de víctima, no? O sigui, no. per tant... Eh, doctora, una, una pregunta, una curiositat. Eh, personatges públics com Manuela de Madre que fa pública la seva malaltia eh, serveix d'alguna cosa o no? Serveix perquè es pugui, eh, que es pugui valorar més el tema del dolor, jo crec que ha servit, jo li vaig fer el pròleg del seu llibre vitalitat crònica, que més di va volgué posar vitalitat, uh -huh. perquè ella ha volgut superar o sigui, la idea de que si tu tens dolor o tens eh, fibromiàlgia o tens anèmia, uh -huh. ja no podràs fer res, no és cert. Tu pots, potser en alguns casos, amb alguns tipus de dolor, hauràs de canviar el lloc de treball, però pots continuar siguent útil a la societat. Jo crec que ha servit per explicar això d'una manera, eh, podríem dir, de no... No, no pensar que ja no tens cap solució. Per altra banda, sí que ha posat un repte a la, a la recerca, no? que és que la recerca de la medicina no s'ha de fer només de malalties de vida o mort, sinó una, un repte per la qualitat de vida. He dedicat un capítol a explicar què, vull dir, vida, què mm. vull dir en vida i què vull dir en vida en qualitat. Mm. La majoria de gent ho sap. Vol estar bé, que tots ho diem, fins al final dels nostres dies, sí, no sí. estar coixes i a parudes... Sí. No, Tenir ah, salut, ah, que és el que deien els avis i Exacte, eh? <laughs> I, I el cap clar, deia sí. la meva àvia. Sí sí, <laughs> sí, sí, sí. sí. Exacte. Eh? Perquè i després em preguntava si s'haurien de canviar protocols sí. probablement sí, eh? el protocol del dolor, per exemple, del diagnòstic diferencial del dolor, hi han d'entrar moltes més coses que no hi estan entrant i potser ara s'està abusant una mica massa de diagnosticar ràpidament fibromialgia mm -hmm. i en canvi no s'està diagnosticant jo que sé, que la falta de ferro o la falta de tiroides també pot donar dolor muscular generalitzat Jo, jo per això li preguntava el cas de la manuela de madre perquè clar, fixar-se en una malaltia, ara s'investiguen sobre aquella, però potser se n'obliden les altres. Ja, en el pròleg ho intento explicar, eh? jo els dic que, no, que això em posa de manifest que hi ha un problema, i llavors aquest problema s'ha de fer si fem bé els protocols, els metges de primària ho estan fent molt bé, i estan diagnosticant coses que potser si anem a vegades amb un hospital, directament amb un hospital de tercer nivell, millor et cataloguen immediatament de fibromiatge, però no et busquen si tens una anèmia, m'entens? Ja, ja, o sigui, ja. Que hi ha una sèrie de patologies cròsiques que tampoc són tan difícils. Jo em queixo en això de, en el llibre, no? de, per què si una cosa és tan evident no ho estem diagnosticant més? A vegades inclús perquè sembla que és poc. No? tan dolor tinc, i només en tinc aquest problema que això es pot resoldre, és un crit també d'esperança. Eh? Jo crec que podem resoldre molts més problemes crònics dels que ens pensàvem amb en un començament. No? Però, clar, ens entervoleix les relacions de poder i ens sí. entervoleix el CAP també, a vegades, tant bombardeig de nous... Fàrmac, fàrmacs, eh? mm. que a més ens plantegen com una gran solució. No sé si heu pogut llegir aquest cap de setmana de la defensora del lector en el país, mm. no. la Milagros Pérez Oliva, que fa una crítica a un article, que a mi em sembla molt valent a la seva posició, que va sortir en el país fent propaganda d'un fàrmac pel dolor. Mm. Que al final és tan s'ha vist que no té més rellevància que altres que ja hi ha en el mercat no? uh -huh. però eh, semblava doncs que hi havia in interessos i aquest és un uh -huh. altre problema del control els conflictes d'interessos de l'indústria farmacèutica amb la vida uh -huh. sí, quotidiana sí, sí. acaba petant quasi sempre amb el sexe femení a eh? perquè es medicalitza l'adolescència, se li donen anticonceptius, se li medicalitza uh -huh. la menopausa, se li, se li fan cesàries quan no les haurien de fer, i uh -huh. llavors clar, hi ha tot un uns processos que et preguntes això té que passar precisament em eh, falta ciència bueno, El que ja passa doctora que jo m'he trobat amb gent que et diu has anat al metge si sí, que t'ha receptat? Re. Ah, doncs aquest metge no és bo. Eh, bueno, això és una cultura és una cultura de la recepta sí. que per desgràcia va haver-hi un temps que es va cultivar perquè a vegades és una manera de sortir del pas dels tres minuts. Per poder, per poder diagnosticar bé, has de tenir una mica més de temps que tres minuts, eh? Llavors, potser hi tornaran menys les persones ben diagnosticades i ben tractades, eh? Però aquí tenim, hem invertit els processos, els metges de primària i metgesses estan demanant com a mínim els deu minuts i això ho hem d'invertir en, en futur, eh? Hem de fer un altre tipus de medicina que evitaria que aleshores tinguessis que anar més als hospitals. Ara... Ara sí que es dediquen més temps per això a les visites, eh? En segons quins llocs, potser sí, potser aquí Martorell teniu més possibilitats, però hi han cues... Per exemple, quan tu arribes a segons quins centres de primària a Barcelona, tenen 60 visites cada 3 minuts programades. Sí, sí. Eh? sí. Déu-n'hi-do. Bé, Mujeres, Salut i Poder, de Carme Bajoet, i el que vulgui anar a la presentació, això serà el proper dimecres, dia 20 de gener, a dos quarts de vuit, a la llibreria Pròleg, que està al carrer de barcelona sant Pere més alt, número 46. Sí la presentació anirà a càrrec de Montse Cervera, que és un activista feminista, junt amb la Carme Baix-Llobet Molt Moltes gràcies, Carme, per estar amb nosaltres aquesta estoneta i explicar-nos de què anava aquest llibre Moltes gràcies també a vosaltres per ser els primers que parleu de la presentació Gràcies Moltes gràcies Adéu-siau Aquesta música tan maga de l'Ava és una música que jo crec el que dóna... Fava. La Fava. sí. Mm. És la música que dóna la trampera suficient a un senyor, un altre ritiu de la comunicació que tenim en sí. aquest programa, que és el senyor Sergio Fidalgo. Bon dia, senyor Fidalgo. Bon dia. Bon dia, bon dia diguem. Dies. Què li sembla la música però... que li posat? Eh, S'ha equivocat. Hauríeu de buscar un grup que siguessin Kikos. Kikos. No vostè... Abas. No, abes, quipos. No, Home, les abes també estan bé, eh? Els ganchitos. El els ganchitos. Els ganchitos. Els ganchitos. El oh. Grandes era... ganchitos en Badalona, eh? Grandes ganchitos a Badalona, eh? També s'ha de recollir. Però sí si són d'una marca normal, escolti'm. Aquell dia vam anar al Vareto i allò estic segur que Hospitalet també els troba, eh? No, I... però són ganchitos de Badalona, els Coromines, que fets allà. Ah, sí senyor, Estamos té raó. sí senyor. Bueno, és que allà hi ha cosa... A veure, també hi havia una fàbrica de casoses allà a Badalona. Denís és eh, o sea, una, una fábrica de monos? No, no. de Nis del Mono. <ríe> la estimada que veia l'origen de, de certes coses. Sí, clar, és que si hagués sigut una mona seria l'anís de la mona. i Llavors diu, ara sé per què es diu que agafes una mona. Clar, exacte. Així, com, veu com sí, sí. ho enganxo tot? Com enganxo? Vostè avui tenia pressa, Hombre, no, senyor Fernando? Esos guiones, esos guiones. Sí. Eh, vostè tenia pressa avui, no? No, no es preocupi. Ah, val, no preocupo. Doncs llavors anem per feina que haurem d'entrar amb els serveis informatius i estarem aquí. Què m'explica? Bueno, jo primer estic molt content sí. perquè Jack ja soc el possedor absolut d'un pote de colònia Jacks. Ah, sí, és veritat hombre. que... 40 anys, però ja el tinc. Me l'han regalada. O sí, tota la seva vida per un pote Jacks. Està ah, bé. Sí, sí home, ara podré, no sé, ara me la pondré, a veure si trobo aquella dona estupenda, aquella motorista... Salvat, sí, que hem tingut sí. anys més, però, bueno, també hem de, de merecer. Mm -hmm. Vigili no s'acosti sí. molt. Quan s'obre la cremallera, va si salta al pit i li foten l'aire un ull, eh? Ah. Que també, podria ser. també podria ser. No eh? se preocupe, no se preocupe. Jo estic disposta d'aquestes. Però vostè sap el que és l'emocionant que és es que algú vingui y digui, para y abris, i digui un regaló per a ti i l'obris i que visc una capsa de jacs? Nosaltres... Amb aquest aroma que possiblement... Ho, ho fots a una discoteca i mitja discoteca se'n va a l'altra banda i deixa solet. No, mitja discoteca no se'n a l'altra banda. Ve el guardia de seguretat i el treu a patades, que és diferent. Eh? No, no, no. Això no, no. és com el baró ah, <laughs> en d'Andy. Com el baró en d'Andy és quan no té la seguretat i té fotos, tia. En llacs només la gent s'aparta a la gent. Oiga, vostè, eh, eh, què hace? Ostres, doncs pues això està molt bé perquè puja el metro amb Jax i, escolti, I no té deixen problemes. Deixen-se no, no, no, no, si no vol tenir problemes amb Aaron Dandy que entonces de repente hay un vacío a alrededor, absoluto. En el metro ja es más complicado. Te pones a Aaron Dandy igual incluso estás a la media por encima golpe de dolor. No, no. Dicí, dicí, dicí. No, no, por eso, eso mismo. De todas maneras, el meu gran objectiu, espero que a ver si hagués a ser mal con detalle, és trobar un pot de Patrick's. Patrick, això Patrick's. Costa, costa bastant, eh? El senyor Ricardi podria proporcionar Floyd. Sí. Però bueno, Floyd és una cosa del país, una cosa senyorada, o sea, una, una empresa que va, va contribuir a, a, a, a crear un lloc cultural, no, home, no, això no és un problema. És un, ja dic, Jax, Baron Dandy, i tinc el repte de Brummel, però no ho trobo tampoc. Br Brummel és Brumel la típica és colònia més... que regala els malalts. Sí, sí. A veure, ja, jo l'insisteixo... Els malalts, per què els malalts? Per, per, per, per matar los Suposo, però a la clínica, quan vas a veure algun malalt, sempre té una botella de, de, de Brumel. No m'hi fixat mai, això. Això és seriós. Jo m'he arribat a una colònia, algú que estigui a l'hospital i portas un bols, un diari, ah, no? un llibre, ah, no? un memòries, rà, però un Brumel... Però molt mala llet, eh? Un tio que està mal portar-li Brumel és tenir molt mala llet, eh? De veritat, li no dir no que senyor Soler... Ah, no, però, eh, es que correlo o qués, tu vols descarregar. Què, estàs sonant. No, no, jo no estic durant cap missatge, Hòstia, simplement si té una transfusió, s'ha li caigut la sang a les anguiles, posant, tío. Aquí... No, bueno, a lo mitjà la han servit per desinfectar, També sé. és veritat. Hombre, ah, pues, no sé jo hi vaig veure el primer capítol de la que està el perdidos mm. i home, el protagonista fa fas per, per desinfectar agafa una, una botellín de ginebra i et fa el seu servei, claro. perquè no brumen? Home, sí, jo wow. recordo pel·lícules de l'OESC que, que s'han de treure la bala sí. i es el whisky per damunt sí, Primer però... se'l veu Primer, primer se'l veu a, a, a el que ha d'operar perquè diu no sé si l'encertaré eh? Després li posen el pal a la boca i, i... i diu Resiste, muchacho, claro. i dibuixa, matem el ganivet, I, put, i vinga, i vinga. Quines pel·lícules més ràpid sí. que veiem, senyores i senyors. <ríe> en sí, sí, ara, demostra una, una gran manca de, de confiança en la salita del públic a portar Brumel perquè es curi, eh? Toma, tu mismo, perquè aquí, si no, s'ha desvivo. Sí, no? sí. Deixi, efecta't. Ara, ara imagines no? que vostè és el metge que fa l'operació, i l'operació li ha sortit bé, i li regalen Brumel, diu, miri, com que estem tan contents, doctor Brumel, jo m'ofendria. No, home, no. No, jo lo que haría es decir, espera, que tengo que acabar la operación y sí. lo remates. I lo remates. Sí. O si le pasa algo, diu, ah, vostè és aquell senyor tan simpàtic que em va regalar el Brumel, no?, quan està allò al quiròfon. Vinga, vinga. Vinga, vinga, que tinc aquí l'ampolla. Clar. Eh? Ai, Ai, senyor Déu meu. Així va... no s'ha de regalar Brumel. No s'ha de regalar Brumel. No. Ni baron d'Andy, ni llacs, de fet, jo crec que ni cap colònia. En tots ni... casos, pots portar la, seny la senyoreta que anuncia la colònia. O el senyoret que anuncia la colònia. Mm. Ja, el... Per fer-vos un detalle, Mira, las, la xica de Jacks o el senyor de Brummel, hombre, gracias, esto se agradece. Está bien la... de bombones. Uh, Ens queden dos minutets. Sap una cosa que l'altre dia em va, vaig pensar en vostè? En el programa El Senyor Us, eh? uh, TV8, van fer publicitat a les Patates Braves d'Albert Tomàs i van treure el seu llibre. Ah, ho han però quan? Hombre, doncs pues, miri, oh, ostres, Ara, no li faci dir, divendres passant l'altre, fa 15 dies. Doncs ja vull entrar a ells perquè m'inviten, però no m'inviten. Doncs pues a pantalla a complir el llibre. Escolta, em unes publicitats, et juguen racions de patates braves eh, del Tomàs, mm -hmm. i, pa, i diu, fins i tot el Tomàs té un llibre. No van dir que l'havia escrit vostè, eh? només van entrar a la portada i prou. Mm -hmm. Bueno, bueno, doncs pues jo insistiré, insistiré perquè m'inviten, i que m'inviten claro, a sobrar les seves braves. Bueno, pues deixar... com persona de orden. Bueno, si quere lle explico la meva vida. Sí, sí, Estava sí. amb la meva filla i la meva filla va dir, posa en les coses del cor. I eu posar-ho, dius, ui, i diu, això que el llibre no és aquell amic teu. I jo com que el nego amb vostè, dic, no és amic meu. Ya yeah. <laughs> ja está. Mantén conocido y saludado, ¿no? Sí, saludado y de lejos, ¿eh? Sí, <laughs> muy de lejos. Sí sí, sí, sí, Bueno, això va ara sense coña, siga d'això, diu, "Sí, és el d'això, li vaig deixar el llibre, s'ho va mirar, diu, "Am ah, convidrès una de braves al Tomàs", di que això està fent nena. O sigui que m'hore de rascar no la garganta per la no quere el llibre. Claro, és no lo mismo, claro. no quiero leer, <laughs> me quiero comerlas. Claro. Exacto. Claro, claro. Bueno. Soy pobre per això yeah. Bueno, pues a mi tocarà convidar la meva filla, una de braves, per culpa seva del seu llibre. Ja ho veu bueno, pues inviten a mi también, hombre, no es como. Sí, home, sí. No, podemos tots. ir todos. Sí, sí, sí. Senyor Fidalgo, hem d'entrar amb les notícies. La setmana pues que bueno, ve, vostè ha deixat un encàrrecs amb la nostra tècnica i ja els tindrà punt. Ok, company. Se'n recordarà la setmana que ve? Me'n recordaré. A, bueno, ja el trucarem, ja el trucarem a primera del matí. A les sis del matí el trucarem ja. Eh? A les quatre de la maniana, que sembla divertida. Eh? A les quatre de la maniana. Senyor... Hola, qui és? Qui és? <laughs> és la policia. <laughs> bé, senyor Fidalgo, ens, veiem la... ens escoltem la setmana vinent. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau. Okay. Fins llavors. I ara connectem amb els serveis informatius eh, per oferir-los doncs, això, les notícies, els telediaris, i aquestes coses, per informar-nos. Ràdio Martorella en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Mentre en el president de la Generalitat defensa que la informació que es va donar després de l'incendi d'Horta de Sant Joan era la correcta en funció dels informes de qui es disposava aleshores. José Montilla recorda que no va ser fins més tard que la investigació dels Mossos va portar a la detenció dels dos presumptes autors de l'incendi. El president de la Generalitat, José Montilla, en unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio, no descarta un avançament electoral en funció del que digui la sentència del Constitucional sobre l'Estatut. Montilla ha la lamentat que Covergència i Unió els acusi de res al país. El president de la Generalitat també ha sortit en defensa de la feina feta els últims anys per l'Ajuntament de Vic en matèria d'immigració. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, s'ha mostrat convençut que el consistori aplicarà la legalitat en aquesta qüestió. La falta de combustible dificulta la distribució d'ajuda humanitària a Haití, segons adverteixen les Nacions Unides. Aquest organisme vol crear un assentament temporal per 100.000 persones, però encara no ha decidit on. Mentrestant, una reunió extraordinària de la Unió Europea podria proposar una ajuda financera de 100 milions d'euros i l'enviament dels excedents alimentaris europeus cap a Haití. I creix el nombre de noves empreses per primera vegada des de començaments de la crisi. El novembre es van crear gairebé 7.000 empreses a Espanya. Respecte a un any enrere, això és un 4,6% més. Els esports ara també en titulars. Ara la una es fa el sorteig del top 16 de l'eurolliga de bàsquet amb el Riga, el Barça, al el Bombo. Els blaugranes jugaran contra el Panathinaikós i dos equips més. També se sabrà avui el futur encreuament de quarts de final. La competició començarà la setmana que ve. El ral·li Dakar té opcions de tornar a l'Àfrica l'any que ve en una decisió en què es tindrà molt en compte la seguretat a la prova. Ho confirma a Catalunya Informació Joan Porcar, el representant del ral·li a l'estat espanyol, que també assegura que la sortida podria ser en una ciutat catalana. I a l'Open d’Austràlia de tenis, Rafa Nadal ha debutat en victòria. Ha superat en primera ronda l'australià Luxac en 3 sets. I el temps no s'esperen canvis al llarg de la tarda. Continuaran els núvols abundants, fins i tot amb algunes boirines persistents, especialment a l'interior, i amb risc d'alguna gotellada o plugim molt feble i localitzat. De cara demà, les pluges podran guanyar més terreny a partir del migdia. El general Custer el general va decidir anar a Little Bill Horn perquè va escoltar en el programa en companyia que els índies de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia, un programa gens rigorós. I ja hem sobrepassat en quatre minuts la una del migdia. Ja estem entrant ja amb en l'última mitja hora, una mitja hora així molt apaïda. Uh -huh. I anem per feina, perquè amb vostès que de sobtes es compliquen les coses i els horaris van de pressa, de pressa, a cau Ferrer. Per tant, és moment de saludar al nostre company, en Jaume Cap de Vilacap. Bon dia, senyor Cap. Molt bon dia i bon sol. Ui, quina veu que em fa d'agafat. Sí. Home, és que això, és, esteu una miqueta i tan fred i tanta cosa, això no pot ser bo per la salut, de cap manera. Però si ets una persona acostumada al fred, tu. Sí, al fred, sí, però em constipo cada any 15 vegades. O sigui, és l'enconstipat el que no s'acostuma al fred. Ara són aquells moments que m'alegro que la seva col·laboració sigui... Per ràdio, eh? Per ràdio, per telèfon, sí. Sí, sí, sí, perquè clar, tenir-lo aquí estornudant també és que em sortíem tots amb el moquillo Amb la gripa. La gripa. ah, tampoc, tampoc. no cal, no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la L, com a molt. Bueno, sí. però ja ja que tenim tanta vacuna per la gripac, tu s'haurà d'aprofitar, sí. no? Mira, com... Com, com deia el meu avi, lo que no m'ha de engordar. Ah, és això, és això. Vinga, anem per feina. Sí. Què, què ens portes avui, Carles? No, home, avui volia parlar de, del naixement d'una revista satírica mm. a suïssa, és a dir, ah, eh? no, no a Catalunya, sinó... S'ha <laughs> vingut una, una ensurt, eh? No, sí, no. home. Com que en naixen poques eh, aquí i Europa i a tot arreu, doncs, bueno, mira, si una total suïssada ja és aquí mateix. Sí, sí no? cap, I, tenen, aquí. i tenen peles, eh? No, sí, no home, paren. mira, una de les coses curioses que volia explicar és com, com, com, com ha nascut aquesta revista, és a dir, ells els suïssos són tan així, és a dir, realment han de ser una gent molt meticulosa i endreçada sí, i, sí. i correcta, perquè aquesta revista doncs, va, va començar a dir-se que sortiria eh, fa dos o tres mesos, i ells fins que no han tingut, diuen... Nosaltres necessitem 3.000 subscriptors per sortir. Van començar a fer la campanya, i fins que no han tingut els 3.000 subscriptors no han sortit. És a dir, aquesta la setmana passada va sortir el número 1, mm -hmm. eh, i ara, doncs, diu que tenen uns 4.000 eh, subscriptors. Ah, menys mal. Però sí, dir, si tenen sí, sí, els 3.000, se'ls hi si mor un, <ríe> i ja no sortim ara. No, no, tenen uns 4.000. Diuen que esperen aconseguir-ne estabilitzar sobre els 6.000, mm -hmm. però vull dir que fins que no han tingut eh, gent que ja ha pagat. És a dir, han, mm -hmm. van pagar el, el novembre per una revista que havia de sortir qui sap si el, el gener o el febrer, quan, quan tinguessin... El, eh? I, I ara ja diuria, tenim els números, ja ha quadra, això, eh, més un anunci sempre de, de, de Swatch, eh, que, mm -hmm. que el tenen allà a tota pàgina i diu, bueno, ja podem fer la revista de Ribeiro i vinga, llavors fan la revista de Ribeiro Són I... tan diferents a nosaltres <ríe> dient, aquí, aquí li demanen una persona pasta per una revista que no li diu quan sortirà i diu, quan sorti la revista ja m'agrada re. Aquí és al revés, agafes una subscripció i com no es vengui suficient a la talla ah, I, i, i els ah, pobres desgràcies sí. que s'estan fent la col·lecció es queden sense sí, sí, això? Sí. Bueno, clar, I si tu has pagat i si la revista mig fe escolti, doncs ja, ja, ja, ja ens ho, trob, ja ho trobarem no? Ho sento, sí, sí. Sí. sí Per la pròxima Digueu que és al revés Justament al revés Ai, No, sí, no el revista és interessant, sí? és, és, és, està fet en francès, és a dir que es diguem que és suïssa però de la part francòfona. Però sí que hi ha, doncs, col·laboracions molt interessants d'un seguit de dibuixants, plau, dibuixants suïssos, tampoc no és allò que diguis que són molt coneguts arreu del món, però sí que hi ha un parellotre de dibuixants suïssos que tenen la seva prèdica i també està oberta, clar a col·laboradors tant francesos com belgues, perquè doncs, la proximitat eh, idiomàtica sí, sí. ho permet. Eh? Mm -hmm. eh, no deixa de ser doncs, interessant, una revista doncs, que el primer número es podia descarregar gratuïtament per, per PDF, per internet, i ara, a partir d'ara, dius, escolta, ja l'heu vist, doncs ara, clic, ah, passeu sí, per sí, a caixa. Per eh? caixa ah, que, que són suïssos. I, com es diu aquesta sí, revista? La revista es diu Bigus, és a dir, eh, B-I-G-O-U-S-S-E. Torna-ho a repetir més a poc a poc. Vigouse, s'escriuria Vigouse, i, vale. i, i, i la pàgina web és vigouse.ch, que és el, suposo que és el... el la, la... El domini suís. Sí. Feach és domini suís? Feach, sí, que deu ser Switzerland, no? No, no sé, ens sonava més a, a txec, això del no, no, Feach. No. No. Doncs, és... no, no, no, no, no, no, no, perquè es... això és el nom de suïssa en ah. anglès. Suposo que el no. nom de suïssa en suís, que deu ser sí. l'idioma dels petits suïss, no? ah. el, el, el, el, el romà aquest el, el que parla en quatre gats allà a suïssa, sí, sí. Doncs deu, el nom de la de Suïssa deu ser... Le Suisse. Le... Le Suisse. Bueno, sí. sí. sí, sí. Bueno, sí. De ràpid. fet, són les sigles que porten les matrícules dels cotxes, no? Ah, bé, veus, jo no m'hi fixo, no fixo mai en no. les matrícules dels no cotxes, jo no la veritat. Sí, sí. que eren els xecs, el xec feia. <laughs> No ho el... deixem fer -ho tant, sembla. Els... Ah, exacte, el sec és Z, uh, sí, sí, és veritat, el sec. M'ho feu, feu molt... molt... Ah. Eh, clar, jo només em fixo en les senyores. Amb les sueces. Amb les sueces. No amb els no, de... xeques, no amb els xecos. No, amb les sueques. i no els miro, la matrícula. Clar, clar, clar. En bueno, parla'ns una mica de què va que aquesta revista. Sí. No, bàsicament, doncs, és actualitat, de, diguem, del país, no? Clar, així com nosaltres aquí fem el web negre i parlem de la Montilla i del senyor Baltasar i de gent que, doncs, més enllà de l'Ebre, potser ja no, no els coneixen o no? diuen aquest, aquest que està parlant doncs, allà parlen de coses de suïssos del govern suís i hi ha una petita part de, doncs, de, de, també d'internacional i clar, evidentment, doncs surten els mateixos, el Sarkozy, l'Obama, ah. aquests grans personatges. El, el Zapatero no, oi? Eh? El Zapatero, eh, tot i que és president de torn de la Unió Europea, de moment encara no. Mm. Igual d'aquí dos o tres dies se n'adonen que hi <ríe> ja ha potser, potser és que no balla als bancs a portapèl·les, ah. per això no el coneixen. Potser <ríe> <Podes> això, <ríe> no el tenen vist, no tenen no gaire tenen vis. vist. Da. Igual llavors els del Rajoy i tots aquests, igual sí que sortirien, aquests, igual sí que són, te sonen aquests. Igual sí, diu, home, el gendre aquell del bigot i per és veritat, és veritat, és veritat. Home, aquell, aquell sí que es prodiga per aquí. Mm? Home, deu, deu, allà, deu tenir uns terrenos i tot, eh? Jo diria que, que aquell senyor té ben muntat, té ben, un, ben muntat. Un que escudeix amb el de la fórmula 1, uf, uf, quina por, eh? Sí, sí, sí, sí. no, doncs el, bé, l'impulsor d'això és un dibuixant veterà eh, del, dels mitjans suïs que dibuixa el Tribuna de Genèf mm. que es diu Barric, o sigui, com mm. Barrigui, eh, sí. com panxa, però, però, però, però amb suïs, no, Barric. Sí. i eh, és el que va tirat endavant no? com si diguéssim aquesta, aquesta, aquesta revista que compta doncs, amb, amb, amb altres dibuixants doncs, com en Mix i Remix que és, és mm. un dibuix molt, molt, com el nostre Toni Batllori, és eh? molt, sí. molt sintètic, mm -hmm. hi ha una altre que es diu Coco, eh? que, que també el, el és un tipus racer. El, el, co, el Coco de tota la vida? No, és un altre Coco, ah. aquest és un tipus racer així eh, est, molt estrafet, mm -hmm. el Coco de tota la vida sembla que era italià, em sembla ah. que eh, era italià, que encara, encara corre aquest home, que passa sí, que encara? ja no. Deu ja tenir no. l'edat de Montanyola, munt, eh, com a mínim. És, és de és la quinta, és, la quinta, sí, és sí, de la quinta. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Per això m'ha estranyat, dius, si és el coco de tota la vida, adéu lo hi sí sí sí, sí, sí, sí. No, però encara em sembla que fa poc va sortir un àlbum recopilatori d'aquest senyor i em sembla que vaig llegir doncs, que encara estava encara estava en actiu, poder no, però que... Encara estava viu. Que corres-hi, no? I això ja, ja és molt. Veu no? com la mala vida no mata? Ah, jo suposo que sí, jo suposo que sí. La mala vida et, et toca, et deixa tocat, però, ai, però mort, mort, no, eh? No, Agafes encostipats com el teu, però sí, no. Ai, sí. <laughs> bueno, però tampoc no és la mala vida que porto jo, eh? No, no, no, no si ets una persona molt no, no, no correcta. Series l'excepció dels que dibuixants. que és això, jo soc l'ovella negra, jo vaig amb els sí. dibuixants i, hosti, quan ja vinc a veure Gassiosa, eh, vinc a veure Gassiosa, és sí. que miren malament, no pot ser, sí. no pot ser, això. Hi ha altres. gent que es pensa que ho fas per provocar. Sí, per portar la contrària. Sí, per portar la contrària. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, en fi. <laughs> doncs cap, ho deixem aquí, que a, a més estàs, estàs molt, molt fotut. Bueno, Gràcies. no, fotut tampoc, però veure, right. anem fent. Anem fent. Sí. Gràcies per uh, avisar d'aquesta revista. Sí, entrarem, bueno, sí, entrarem a veure-la. Sí, veure mira, mira, com a mínim treure el mas sempre val la pena. Sí, a veure, a veure què es fa, a veure què s'hi fa. El francès parlat a mi no m'agrada. No, no el domina. No? No, domino, no. Bueno, sí, ha però... I el dibuixat que, que bueno... Sí, <laughs> Encara encà, encà, el veus millor, no? Sí. Ens trobem a retrobar la propera setmana i Perfecte. que milloris, eh? Molt bé, dins, vale. Vinga, Deu, a veure, Déu Adéu, adéu. adéu, adéu. When we kiss, my heart's on fire Burning with a strange desire And I know each time I kiss you That your heart's on the fire too So, my darling, please surrender All your love so wonderful Modernisme. Mentre estava fent la seva Família es va enganxar el programa en companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En companyia. Un programa que distreu. Bé, senyors, senyors, 13 i 14 minuts. Moment de donar entrada al nostre gran ritje de la comunicació, el senyor Monegal, que fa la crítica d'en companyia des del mateix en companyia. Avui bon dia. Avui ens explicarà què vol dir això, no? No, no ho explicarà mai la vida. Bon dia, senyor Monegal. Eh, Bé, bon, bon dia. dia. Que bona nit, eh? Què us ha passat avui? Eh, hem anat una mica retassats avui. No, escolteu, jo, jo, jo tinc feina, eh? Jo no, no, no només o faig moltes crítiques. nosaltres també, per això l'hem tant tard. Escoltem, minuts, faig eh? Faig, 5 faig, minuts. faig moltes altres crítiques, eh? Moltes altres crítiques. Altres no, ja. anys. Escric molts articles per revistes i, sí, sí, i sí. diaris. Sí, sí, eh? és... tinc, el, tinc el meu temps esquematitzat. Sí. Eh? Això és, és el que comporta que... ser un routier. Ah, això mateix, eh? Jo sóc gran routier de la, no? la comunicació. Sí, sí, sí. Llavors això... És un honor eh, tenir un rutier aquí al programa. Que em mm. truqueu un quart d'hora tard. No, eh, un quart d'hora tard no, no, que podeu. sempre el truquem sobre i set, vuit, i avui són i quart. Tampoc no s'escandalitzi, eh? Un rutier es fa, sí. és, és el que fa el que li rota. Exacte. Bé, som, és això, so. És això, senyor Monegal? Un rutier és el que fa el, el que li escoles? rota? de la informalitat... Era... La sí. la què, què, us ha, què us ha passat? Eh, què us ha passat? Pues mira, li vaig explicar que el senyor Fidalgo ha tingut un petit entrebanc i ens han centrat una mica més tard i ja se'ns ha corregut, en el bon sentit de la paraula, tota l'escaleta del programa. I que hem tingut una interessant entrevista amb la doctora Carme Ballubet. Ballubet. Que ha escrit un nen que sembla? es diu Mujeres, Salut i Poder. Què li sembla? Bé, amics, eh, un ca... Bé, una, una vegada que apareix el Fidalgo, no m'estranya que l'estireu, eh, perquè igual no torna no torna a agafar el telèfon fins d'aquí dos mesos. Eh. Home, avui, avui anava al metge a l'home eh, i dius, potser està fotut. Bé, mm. No m'estranya, que no, no el deixaran sortir de l'hospital. Eh. A l'entrada, allà, eh, quan vegin tot el que es fot, els, els conguitos, els ganxitos, eh, sí, les sí, marques sí. blanques rares... La... Eh, el coca-coles... Eh? L'altre dia vaig estar amb ell i va menjar una bossa de ganxitos coromines fetes a Badalona i diu que li van encantar, que vol anar a Badalona per menjar ganxitos coromines. Sí, amics, eh? això no... No, no, no em posa el motxorçada els ganxitos de Badalona, eh? En fi, bueno, són ganxitos coromines. Eh? Sí, sí, què? Què? Bé, si n'hi no ha provat, bé, comencem... si n'hi no ha sembló què és. Sí, comencem, comencem quan comencem vostè vulgui. Vostè mana. Bé, vostè mana, bé, per això és un rutier... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, un clàssic, eh, clàssic d'aquesta gent és no fotre ni brot i exigir el màxim. Eh. Fins ara doncs, a direcció s'havien queixat de la cafetera, que no els hi posaven en eh, bon criteri, eh, i fins i tot la seva demanda ja arriba a estaments més espirituals. Si no escolteu, quin queixa feien d'aquests eh, que no els hi portessin la cafetera als reis d'Orient? Endavant! Eh, espero que als reis els hi hagi importat moltes coses, als majestats els hi hagi importat moltes coses. Jo estic decebut, per què? Perquè aquí vam demanar una cafetera. Home, home, però no voldrà que el primer. Ni, home, ni dona. La primera temporada i aconseguir-ho. No, Això s'ha d'insistir una aquí mica. Aquí anem als cassos de veig que els reis no, no se'n recorden. insistint, poc a poc. Potser és que no els hi van pas posar el gotet de whisky. Sí, doncs estic sí, assegut. No, no, no és qüestió de posar un gotet de whisky o de moscatell. Eh? Es tracta de portar-se durant tot l'any. Escolta, una cosa, vostè és un ronya que no li posa res a que més dels ses majestats ni a eh, ses majestats? Però si, si et portes malament, per més whisky que els hi poris, els reis no són tontos. Eh, els reis només porten allò que has demanat sempre i quan eh, hagi sigut un bon gian durant tot l'any. Eh, vostè esteu portant molt malament, perquè a més li hem portat que, el Pepito. Vosaltres, que no treballeu un dia a la setmana, que a vegades ni, ni això, eh? Que, que no teniu col·laboradors Deu. fixes que és un dia us falla un que no... feu cada vegada menys temps de programa intenteu-vos quequejar-vos eh? Saps voleu... sap que estava mirant ara el calendari que tinc aquí davant i d'aquí 10 dilluns farem festa, que és Setmana Santa? 10 dilluns, encara? Eh, ah. Quants de falten? Déu. 10, 10, 10. No ah, bé, n hi n hi mal, mal, eh? ho sé si podrem aguantar-ho, Tot seguit sí. Abans, eh, amics, 10 dilluns eh? ja hi estan pensant en tant de temps que abans igual el sol sí, desintegra la Terra i s'acaba sí. el món ells ja uh -huh. no hi estan pensant. Quan veig el 5 d'abril marcada en vermell, escolti'm, segur, se'm puja la sang. Que estan, segur que estan, eh, ja mirant, fent el programa. Amb el calendari endavant. Amb, al amb alguna pàgina web encarregant algun viatge, planificant, en lloc d'estar concentrats amb la feina. No, perquè per Semana eh? Santa hi ha molt dia molta cua i a més és quan els controls aèris i els pilots fan, fan sí. vagues. Surt molta, gent. Surt molta gent. No hi ha cap dilluns que es pugui fer pont? No. no? Surt sí, no, tan ganduls eh, que faríeu una vaga i aniríeu a la manifestació, us quedaríeu a casa. Bueno, però aviaríem algú. Ja. Amortitzant el dia de festa. Que, si hi eh? si, ha més, si plou, uf. Buf, quina, uf, uf quina mandra. Sí. Sí. Amb una pancarta. Uaia, per en fi. No deixem el tema dels reis, eh? No deixem no. el tema dels reis, amics. Parlem ara d'un altre rutier de, de la comunicació que apareix a tots els mitjans habitualment, que és el rei d'Espanya, eh? Fixeu-vos... Serà un rutier de, de la reinada, no de la comunicació? Ell no es dedica sí, a la comunicació? Uh, Escuteu és la meva secció és la vostra No, no, <laughs> espera, jo el rectifico. Si vostè é, no accepta les min, crítiques, min, no és el, el problema. Interrompeu em fas un peu de pàgina, Requesens, però deixa'm en raonar-me. De eh, no, vull que m'expliquin quin mitjà de comunicació treballa el rei. Eh, mig, apareix tots mitjans de comunicació. Apareix, però no és un rutier de la comunicació com eh, vostè. Si, avan. Si, no puc, si no puc parlar, eh, jo ho deixo. No, no, segueixi. Va. Vinga, va, endavant. Eh, doncs, Fixeu-vos quina gràcia, eh, com s'ho passaven, eh, aquests dos pollastres. Eh, pa Parlaven de treballs manuals relacionant-ho amb el reis i com reien, hi, hi, hi, hi ja, ja, ja, eh. Endavant. El rei no pot fer treballs manuals. Ah, no? No, clar. No, no pot fer treballs manuals el rei. Cap peta rei... de treball manuals. No pot fer, no. El rei no pot fer treballs manuals. Sí, el rei no, està no fer, fa, fa treballs eh, mentals. Coba. Ja hi tornem a ser, ja hi tornem a ser, que puc enraonar jo? Sí, sí, infecció, faci, no? faci, faci, faci, no li diguis més, ah, faci. Eh. Sí, amics, és, és com... Ja ho veieu, eh? fan els seus propis acuïtos, les seves propis complicitats, eh? que no tothom té que acceptar-les ni, ni, ni, ni reconèixer-les. Ells riuen sols, eh? van a la seva bola i no us tenen en compte vosaltres per res. I, amics, eh, per ser i últim tall, sí. eh, té, fa referència a la classe, a la categoria, a la solvència eh? com a director de Lluís Requesens. Però ja ho sabeu, amics meus, encara que no us hi dediqueu, que un director de qualsevol mitjà de comunicació, de qualsevol programa, de qualsevol secció de diari, de qualsevol cosa, eh, ha d'estar al corrent del que sortirà allà, de del que apareixerà. Eh. Escolteu si aquesta és l'actitud, eh, l'actitud que té a Lluís Requesens o no, i a més a més, eh, la raó que li donen els seus col·laboradors. Endavant! Jo soc un director que no, no, no, sé, no sé mai els temes a rep, tractar, però... però jo confio en els meus col·laboradors. Però el, el Jaume ens ho explica. En Cap, sí? bon dia! Bon dia i bon sol, bon dia i bon sol. Sí, senyor. Bon, no, dir, jo, jo, jo no oferia faria, això, de, de, de confiar en els col·laboradors, eh? Vostè ho sí, ha sentit és, és... tot el tall? És, Vostè no m'ha sentit, sentit rei, el tall, senyor Monegal. La gran, veritat, la gran uh. veritat és la que diu en CAP, eh? que diu, jo no confiaria massa en els col·laboradors. I ho diu ell, que no apareix mai per aquí, que apareix un cop, eh? està convocat cada dilluns, eh? i apareix cada tres o quatre setmanes. Ho diu ell. Fos eh? pues el fi algo, no, el senyor CAP ha fallat només una setmana. Sí, eh, amics, és, és un no sap el que, el que diguin els col·laboradors de abans, abans d'hora, l'altre. És, és, és, és un desastre, això. Eh? Jo no sé... Com, com com els com encara duren, ja estem al mes de gairebé febrer. Eh? Mm. I aquests encara acabaran la temporada i tot. Sí, eh? amb una mica de sort, sí, sí, per què no? Que li sap greu? Sí. Que li sap greu que, que, que acabem la temporada? A mi no. Eh? Jo, jo no pago els meus impostos a Martorell. Eh? Ara jo no sé la gent que que, que, que es paga els seus impostos a Martorell si estarà content o no eh? de, de, de mantenir a gent com vosaltres. Eh? Si nosaltres no estéssim, vostè no tindria feina, eh? Sí, si ho sé. Aquest, aquest, tot això acabarà arrossegant a la Irene, eh, la directora, eh, perquè haurà de donar explicacions. Eh. Bé, Irene, és... Tu, tu, està tu la redacció la i l'estàs escoltant, eh? Tu tens l'última determinació, Irene. Eh? Si vols que això quedi aquí, eh, fes-los fora ara mateix quan acabin el programa, els convides a un cafè i els, els hi dius amablement que ja està, que els hi dones les gràcies pels serveis o no. O si els segueixes aguantant, eh, tens el risc eh, de molts presidents que no fan fora als seus entrenadors, i al final eh, el públic acaba demanant també el cap del que, president. Que parla d'Alba de Bona? Vés amb compte, compte, Irene, no et passa això. Què eh? vol que el fitxin a vostè per substituir-nos a nosaltres? Bé, n'hi, això ja no... Això ja seria una cosa entre l'Irena i jo. Clar, eh? clar. Ja, ja ho parlaríem. Sí, sí, sí. El, qui... tu, vostè fixi el, el detall. El no Jordi està molt d'acord, hem treballat vostè. Vostè, fixis vostè el detall. Diu que l'Irena ens convida un cafè per convidar-nos. I segur que si ell demanés un programa voldria que l'Irena el convides amb un dinar a, clar, per, per contractar, per contractar És així, senyor Monegal? Eh, això ja és qüestió meva i de l'Irena. Sí, eh? sí, sí. Home, que és un rutier. Clar, si vostè és un rutier... És... Això, sí. això mateix. Bueno, Què és un rutier, abans d'acabar? <ríe> sí, sí, un rutier... Èmic, el Carrota, és un... sí. el <ríe> eh, que rota, sí. Es, que es va al sí. segle XIV, eh? Sí. I que es dedica bàsicament... A... I sí. això... Ah, molt ah, bé. Eh, sí, molt ha quedat bé. molt clar, eh? Sap el que podríem fer, senyor Monigal, és que hi ha hagut una petit interferència. Sí. M'ho vostè a escriure per mail i jo el llegiré la setmana vinent. Sí, va, perfecte. Eh, senyor fem Rutier? Fem-ho així? Fem fem així? Fem així? Fem així, senyor Rutier? Eh? <laughs> doncs, escolta, si no té res més a insultar-nos, potser que anem amb no. la música i l'emplacem per la propera setmana, li sembla bé? Sí, perquè ja és l'hora sí, de plegar, sí. eh? Exacte. Sí, sí, sí perquè quasi, quasi ja estem de, a punt de, de plegar, narrinar. ja, escoltem. Es queden ja 6 minuts, com aquell que diu. 5. 5 minuts per plegar, ja. El sobir ja ens estarà eh? esperant. 5 sí. i bajando, eh, requesents, com tu mires això, eh? Ja, ja eh, sí. va baixant. Quan em eh, cin... ja deuen... diuen 5 i bajando, m'espervero. Per perquè sí. a sí. mi em sempre ha agradat 5 i subiendo. Sí. Quina cançó poseu, ara? Doncs pues ara posarem Amaral, Sentir, no soy nada. És una mica dedicat a vostès. Sí. És Sense és el que deia Nacho Vidal, en referència al seu fill. Això, de això de... és un tall que no el traurà vostè. No té nassos de treure la setmana que ve aquest tall. No té nassos de treure la setmana que ve aquest tall, aquest acudit gruller que acaba de fer. Bé, amics. Veia com dissimular. Sí, sí. No té nassos, bé, senyor bé, No té nassos. Ja Aquests pollastres. Ja li veurem al grup que li posi el tall. A veure si vostè el treu i s'autogritica. Okay. Eh? Bé, doncs... Ja ho veurem la setmana que ve. Que eh? tingui una bona setmana, senyor Monegal. Igualment. passi bé, senyor. Bones tardes. Bones tardes, adéu. Adéu. de la comunicació. Adéu. Déu Déu. adéu. Doncs la setmana que ve aquest home no té nassos, no té nassos d'autotreure's el, el, el seu propi tall. No, no. Quines coses té la vida. Va molt a la seva, només. He llegit avui una notícia, per cert, que va fer molta gràcia, que em pensava, dius, ves que no parlin no, del senyor Monegal, perquè resulta que la policia local de, de Tenerife uh -huh. va, va parar amb un senyor. Diu, eh? I el pare diu, a veure, <coughs> bona mà. Diu, aquest cotxe és molt antic diu, i no passa passat l'ITB. Diu, no. no, no per no què? Per què? Diu, a veure, diu, el seguro del cotxe diu, no, no, no, no en tinc. Seguro? Seguro? Per sí, què? El per què? Per què? Diu, vostè té carnet? Diu, no, per eh? no, no. no, què? Carnet? Carnet? No me faltaria. Llavors, és que hi ha un problema, i és... Que podria fer la, la prova de la l'oculèmia? Diu, així. sí. És que va passadíssim, borratxo. Diu, vaja. Diu, però pues que, a més, hem notat un altre problema. Diu, que anava fumant, li falta un braç i parlant pel mòbil. I li falta un braç. Sí, Sí, clar, llavors sí. diu, què hem de fer? El cotxe... Com aguantava Com que, no, com que no té documentació, doncs pues, imagini's, amb el mòbil i fumant, i, i no ho sé... I llavors, el cotxe, com que no té encomitació, l'han hagut de portar al dipòsit, clar, diu, fins que no. sàpiga a veure qui és el cotxe. Amb ell no li poden treure punts del carnet perquè no té carnet. Però no té carnet. Sí, en fi, coses d'aquelles de la vida que dius això no es pot passar a Canària. Eh, eh, bueno, hi ha, hi ha altres jocs que també passen coses similars. Guantxe! Però... Guantxe! En fi. I ja estem quasi quasi acabant. Eh, ara, d'aquí pocs dies, el príncep Guillem d'Inglaterra anirà a visitar Austràlia, Sydney i Austràlia, farà una visita d'aquestes. Diríem... Que també li han deixat una herència, de com amb el nostre príncep? No. no. no. no. no si ho estem pensant, l'agafen, eh? Bueno, a aquí, de ja. moment li han deixat. Sí, això sí. Ah. I les dues nebodes del mort estan que trinen, que I, no els hi ha deixat res. I jo del príncep el que Exacte. faria és agafar-la i destinar-la a, a un bé. Exacte. Clar. A, a un bé a un bé com, per exemple, manu, la manutenció dels seus fills. No, em referia a un bé a pues, ajudar gent que realment que... necessiti... Que... Segurament que ho faran. Sí, no? Segurament, sí. Perquè pensi... ara molt malament se s'ho queden. Sí, perquè pensi que en aquest país, eh, en fi, eh, hi han coses que de, després no, no, no, un no se n'entera. Com, per exemple, què se n'ha fet del, del pirata aquell negre que van agafar de la crana dels pirates negres? Ah. A lo millor oh. està en el seu país oh. gaudint de la, de, del rescat que van pagar i nosaltres pensant que estan a... Ah. Ah. ah, se siente. Doncs bé, la notícia aquesta del príncep Guillem els explicaré la propera setmana, senyors i senyors. Perquè ja hem entrat ja amb el, els últims minutets, hem de deixar pas que vingui l'assumpte per explicar les notícies serioses i nosaltres ens acompanyarem fins a la propera setmana que tornarem aquí puntualment el proper dilluns a partir de les 12 del migdia i com, com sempre els he dit, sempre rull i jo m'amenaig d'anar, això és el neguit ja el de El neguit de, de les presses. Sí, com sempre els he dit, gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Soy solo un actor que un